Hmmm ومن yudlil fela hadia له وأشهد أن لا ilaha illallah vahadه لا شريk له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وباد فإذا خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرالة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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما ما لكم ان يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سمعت بصحوه او ذُكر من الله جل شأنه والصلاة والسلام على نبوك وسلطانك محمد صلى الله عليه وسلم Putovanje, ovo putovanje čovjeka kao bića počinje sa njegovim stvaranjem, a završava njegovim vječnim poravkom ili u dženetu ili u dženemu. I to putovanje okruženo je raznim nedatšama, problemima i ostalo što čeka čovjeka što ne može ni da zamisli. I zbog toga kažu učenjaci da je jedan od najvećih hadisa koji su zabilježeni od naših poslovnika s.a.v. u raznim prilikama, a preniti su od brojnih haskaba od, od Eneza radijallahu anu i od drugih da je često znao govoriti la da, qalilin, wa la da vi znate što ja znam Malo biste se smijali, a puno se plakali. Šta je to Allaho poslanik sa Allaho, ali na da sve dame znamo? A mi ne znamo, pa se mi danas puno smijemo, a skoro da nikako i ne plaćemo. Čovjekova priča počit je sa izlaskom duše iz njegovog tijela. A o tome hadis premio Al-Bara i Bra'azib radi Allahu Anhu u kome da su jednom prilikom izašli na jednu ženazu sa Allahovim poslanikom sallallahu aleyhi wa srb. Kad su stigli, Kabur još nije bio gotov. Nije bio iskopan. Pa su sjeli oko Kabura. A sjeluje je snima i Allahu poslanik sallallahu aleyhi wa srb. U Rusije imao štab. I onda je štabom kuckao u zemlju i podizao bogne ka nebo. I tako je uradio nekoliko puta ponavljajući Istaezu billahi min azabil Molite Allah da vas sačuva kaburskoga zaba kabulski pakni. I to je u rádio dva ili dri put. A onda je kazao Innal abdel mu'min Ida kada fil qita'in min al dunya Wa iqbalin min al ahira Nezale ilayhi malāikatu min al samā. Rab Kada zavrushala njegur dunyaluk Vidjeti tu riječ, kolika je to velika riječ, Taj moment završavati, nema više. وَيْكْبَانِ مِنَ الْآهِرَ I kada kreće ka Ahiretu. I zato je izlaza duše prva Ahiretska stanica. Dođu mu meleci sa nebesa. Tri mereke. Melek smrti sa svoja dva pomagača. Melek smrti izvadi samo dušu, odvoji od tijela, a ova dvojica čekaju i svjedno mu iza glave. I zato ako ste primijetili koji je bio blizu raste, blizu golesnika pred svrt, počne da se vrti i govori, premjestite me tamo, premjestite me vamo, ne odgovaram pogledu. Bogovi bježe gore. Jedmene se srednu niznad glave. Bidu lujuha ka anna mujuha suns ma'ahum kafan E to trebao. Zato se klanjaju sada na nazaj. Zato se klanjaju jaci na nazaj. Zato se klanja džuma, klanja se podne. Zato se postira na zan. U ovom trenutku se vidi pravi rezultat tvojeg vade. Neće mene si doći bilo lica, poput sunca, čovjek ubeznamasne čovjeku sadeste čovjeku bez posta čovjeku bez zakata ako je bio do njih koji mi je zakat dolaze i planjačima postačima onima koji su ljudima i stvorenjima svim dobročine donoseće fine Duša ima Čefine. Ljudi te umotaju u Čefine. Čefinte ono bijelo platno <coughs> u koje se umotavaju. Ljudi umotaju ovo tijelo. Meleci umotavaju dušu. Donose džetnecka platna da je umotaju. U min hanutil dženne i džernetske mirise da ga namirišu. Odmah po izlasku duši. Hatta ježlisu minhum edel basav sjednu toliko daleko od njega da koliko pogled može da dokući. Tume ježivu melekul meut. Zadnji dolazi melek smati. Ali ih Hatta jeđli se inda rasiji. Sjedni pored njegove glavi. Feje kuli. Ejetuha nefsu tajibe. O dobra i lijepa dušo. Treba i ovaj moment očiniti. Da te ovako pozovu u meleci. Da si zaista lijepa duša. Uhruđila makfiratim min Allahi urduan, izađi kao oprostu svoga gospodara i zadovarstva. E tu dolazi sada onaj hadis, kog su zabinežili imami Buhari i muslim, da je poslanik Alihi sallatuma sallam kazao, kome bude drago sresti se sa Allahom, drago je i Allahu sresti se s njim. Ako bude mrzio susred sa Allahom, Allah mrzi susred s njim. Kaže, a iša radi Allaho, Ana, Allaho poslali će, pa svi mi ne volimo smrti. Kaže, nije to, a To je primotno, čovjek ne voli bolu. Nego vjernik kada umire, kada vade dušu, meleci ga obraduju. Oprostom i Allahovim zadovoljstvom, i duša izlazi s radošćem. Raduje se jer je već obradova na prilikom izlaska od meleka smrti da je lijepa i da je čeka oprast i čeka je Allaho zdravstvo. Fetahruč tesil kema tesira u katletu min fisika i izađe lagano fino kao kap vode kad izađe iz vrika kad imate ona i vrik, i ona kap vode lagano padne tako fino i lagano izađe duša vjernika i taj moment treba dočekati i za taj moment vrijedi Boriti se sam sa sobom, i sa svojim ljenostima, i sa svojim propustima, pa i sa svojim šeitanima i sa ljudima okolo koji te odračuje od obalog puta. Ovo je pravi ispit da je li je lijedilo živjeti ili ne. A ne vila ne auto i ne ostana dumjanočka dobra koja je za te. A ne možeš ih ni pomijen. fe jahuduha fe idha ahadaha lem yedauha fi jedih tarfeta ayn kad melek svrti prihvat i dušu virnika ne zadržala je kod sebe nikoliko trebta joke hakta jahuduha fe jajjaluha fi dhalike lkefe dođu ona dva tomaga'ača V fi zalik al hudut ta dusha pojavi se najlepši miris mošu sa kojom može da se zanosni na zemlju tajni iz duše i nekada ostaje čak tragovi njegovi i u kabu kažu da je Imam Buhari kad je ukopan u njegovoj biografiji, kažu Rahimelullah mjesecima su ljudi dolazili na njegov kadol usmo po jedan grumen miriše, nema takvog mirisa da se može naći na zemlji. Rahimelullah Te jes aduna biha tada počinje prvo uspinjanje ka nebu. فَلَا يَمُ الرُّونَ بِهَا عَلَى مَنَا اِمْ مِنَ الْمَلَائِكَ إِلَّا قَالُ مَهَا دَرْرُحُتَ Meleci bodišu dušu ka njegovom. I kad god prođu pored nekog društva, Mele je ka? Meleci kažu, koja je to, čija je to tako lijepa duša? Pa oni kažu, فُلَا عِلْفُلَا Spomenu ga po imenu. Taj i taj. Binasemi imenaehi alleti kanu yasmau ismelebi al fi dunyia. Ispomenu njegove najljepše osobine kojima su ga nazivali dok je bio na Dunavu. Pa kažopobožljak, pa postač, pa klanjač, pa učenjak, dobročinitelj. I tako nabrajaju belaci htta jentahu biha ile sama i dunia i takoga doledu do ovog dunialučkog neba fe jestehtihuna lehu fe yuftah lehum ta natraže da se otvore nebeske kapije pa im se otvore kapije fe yušeji'o hu min kulli sama in mukarrabuha ile sama i meneci koji su odabrali na tom nebu Ispratej tu dušu do sljedećeg neba. Hatta jentahi bihi ila sama i sabija. I tada dovedu do sedmog neba. Fe je kulu Allah azzawla džel uktubu kitabe abdi fi ili jim wa aiduhu ilan ardu. Tada uzvišeni Allah kaže upišite moga roba u knjigu dženetlije. To je moment koji treba doći. Zato vrijedi da se živi. Da se čuje taj pozita ta naredba. Upišite ga u knjigu dženetli ja. Ali vratite ga u zemlju. Fe imni minha halaktuhum od zemlje sam ih stvorio i iz njeću ih proživjeti po drugi put tada mu se duša ponovo vrati u tijelo i dođu mu druga dva meleka Ali to je druga stanica na ovom putovanju, ovog čovjeka. Molimo uzvišenog Allaha Đalešano, da budemo od onih koji će čuti ove lijepe vijesti. Ove lijepe višavete na toj prvoj stanici našeg putovanja do dženeta. Na kulu kao mi hrvatsko uvajenju. Hrvatsko uvajenju.